الرابع <سؤال> انه لو حدث ما في ذاته فصير محلا او في غيره كما ذهب اليه ابو العزلم ان تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه ولا كفاك سهالته مولانا در سلورم دلیل دوائی که خبر دی خبره بانید چی در تکوین از دلیده او حادث نده حاصل در دلی دلیل دلی داره که تکوین حادث شدید نیابه پا ذات خداوندی کی موجودی آیابه پا عمر آخر کی کب ذاته خداوندکی خو محل د حوادث شه او چرتا بغیر کی لقداد ابول حزل موقف ته چی دی وای چی تشوین حادث ته او خیر لدی بچو ری بواجې پورې قائم نده بلکه پدې نور او اشیاء او مخلوقات پورې قائم نه نو کذاتش چی چته کین حادث شيا پواجب کی موجود نشي حتی چې واجب محل ده واجب شي بلکه پ غیر کې شي موجود نو بیا هر قسم د ځان د پاره خالق شي هر قسمه زکاتې یاجه سم ده او دا تکوین هغه پوره قائم شو نو ما پک ککم دیکې قایدی نو حمل د مستقیم حالت کېږي نو چې تکین قائم شو ترجسم پورې نو د جسم کې تکین راغې نو دا جسم شو دزان. شو. مو شو د ځان دغه ځان شو او یو جسم د ځان مو کووین نشی کېدل زته کې جسم د ځان مو کوویر د ځان شي نو د دې ځان لا وجود ورکې نو د دې په خپل وجودی که دې ځان د وجود ورکې نو د با ما آدمی ځان له وجود ورکې که کې به وجودی کم شی چې مؤثر او موثر خوښه په حال د ادم د شګری شکه دلې خامخه په ځکه چې په وجوده نو چې د کې وجود راغلم یو د د وجود شو اوګیو د اب وجود ځل نړیوال کینو سو وجوده شو توا متاطوال وجود دی نه یې دې کغره کداطوال وجود دی نه یې دې تکتم د شی په نفس راه او کداطوال وجودین غیرې زو لازم شکان د شی واحده موجود په د شی واحده بل وجودیه او دا ډاړه خبر یی جوجو کلا نو معلومت ماړه خبره چې تکوین حادث نه دی بیا چې تکوین حادث یا په ذاته فداوند کی نو بیا الله محل دا حادث او که په ذاته واجب کی نه بچای کی په غیر کې ذاته واجب کی نه بلکې بچای کی لقداد ابو الهزل موقف سی نو ار جسم کی چه تکوین داغن او دا جسم مکاوینم شو جسم کی چه تکوین داغن او شو نو چه دید ازان تا پارا مکاوین شو نو تک ود دیک مکاوین کی گی دید نو په حالت آدم کې خوبان کی گی دید چاکی بچی گی وجود کی نو دلت دو وجود آران دادوالا وجودی این تانا پختن اکوام جا عینین دی که غیرین جاوی عینین دی نو تقدم د شیبه نفس راغ کوی غیرین دي نو یو شی موجود شي په سوج دودونه څوار حال یو شی په تو وجود باندې شي موجود موجود ما مسئولیت دا وایي چې دې توای په هغه وجود راغل نه دی بل ته څه ضرورت شي تښون بلما سره دا راغلی یو شی د ځن مو کوول نشي کېدل ذت خالق دیتوائی چه غبا ده مخلوق تول تو کې آدم و رکی خالق دیتوائی چه غبا ده مخلوق تول تو کې آدم و رکی په کو تو روک ده عادم ده مخلوق کے دا ګورو ټول ګور شرط دی چې د بټول د طرق د ادمه د مخلوق وروکای د باجی پکېداري باجی کو شروط کېدارې چې د خالق پر په لړ طریقې ادمم مشې کې وروکای دی په خپل طریقې ادمم له کله مخلوق ترې ته راکېږي نو ګور د زه سترو کې ادم د اختلاړ نه مورې نه په شواص بیا واړم نو د علاوه غشي بالغوی مور خپل اړیکنه نو دا ټول طرق د ادم چې الله دې لیکي اطلالي نش لري کیشته کی مور نش لري کیشته کی نابالغانه ختم شي بعد یې کیشته دا هیڅ څه بده په لږ کی کنه نو کدا خو یو په کې طریقه دا راشه دا پخپله او په کې ما آدم ناراضي پخپله او په کې وم آدمم خپل آدم به مورکړي ته الله خلق آدم فانا دا ولی نو که یو جسم مقویر شرف پرزان نو دی په ټول طرق د ادم د مخلوق رکن یو په کې دار چې خلق ادم به مړه کې نو خلق ادم کله ولا کولی شي خلق ادم چې په دغه ادم دراجیا او په نو دا کولی شي نه نو له هاذا یو ممکن خالق مشه کیږي ونرسته دې کنه چې را سره یا په ذاې خداون دیته اوواجیوي کې پ شیر و محل د هووا یاوه په غیر په زی ولو ځل کډ دي تین د هر چې سمقام تردوي د بیا پارې سم حالتلو کوون ل نهپې شو وله خفاافې حالت ایس خفا شې پیس حالې و م نههاض لا دلله غرض لمه موسته د عبارت وجد ذوق فكر فراغا وجد ذوق فكر کې د عادل الله ودا ټوله د لچک لري کنا ودا بې فطنه چون کې په دې مسله کې د اثریاو سره دی د تکوین صفته ذاتی نه مڼي او مستقل صفته نه مڼي بلکې د ويدا صفته اجباری ده, ده, ده تكتين ذاتي ودا نو ودا وړاندې چې کما د لچک سلو د دې بنا په دې باندې و چې د تکوین صفته هل احقه را تكوين صفات ازادتینا ده؟ او ده ازادتیات ده لگر نور تیر بالا صفات ازادتیات ده نو دام ده دا چانه ده ازادتیات ده. و ممنه ها ده الاد الله ممنه ده الاد الله علا فده خبره را تكوين تمن صفات حقیقی ووایو لکه علم شو قودرات شو خوال المحققون چکم محققون من المتتلمین دي لو دیپدی لري على انه اضافات الاضافات <سؤال> دې دې اضافاتونه دې د اعتبارات عقليهونه نه ده د محققون من المتكلمين <سؤال> ويزکه چې اشعریه تکوین نه مانی ا دې په دې مسله کې د اشعریه سره دي نو هغه دېکه محققون من المتكلمين و وې وېدا دې اضافات او د اعتبارات عقليهونه نه ده مثلا کې دل د تعال وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده اكيد دلدا الله چې د قبل له هر شی نه د ما وروه د هر شی سره د بعد وروه د پاتې د هر شی سره د وصفات الله دې قبل كل شی دې د بعد كل شی دې د وصفات الله دې ما وروه كل شی دې خدای قبلیت دا الله تعالی دا بل شی غاری کنا غاری غاری دا صفته ذاتی ده او دا تکوینم صفته ذاتی او مخلوق غاری طرف یو فر احر احای شی یو پرا هوا دا غارن الله مذکور دی به ال سره کدا صفته الله نه جانا مذکور دی زمون په جګو الله معبود دی الله مکلون ک دی الله چون دی کون ک دی وانا حذالکه لیکن دا ټول صفات تکویلی دے ان شاء الله تعالی منقوم کې اول غوی کنا الله دې وکول کې دې اول کټ په خوې کنا الله تعالی معبود دې عادت وي کنا الله مشکور دې زموږه کنا مشکور دې غل شرت نه په زمونږه یو زمونږه جې به وې کنا نو والحا ثر حاصل فعدل کې ما دا خبره ختم شو نو دې وی قیادت سیفت دې محترمه ګوره دې ولاتم صفات دې نوتی صفته ذاتی شو نو داتون چې کومه دللی وي د غادله خو غیر ثاني او دلین دابلې څوک نه چې د د سكين صفته ذاتی دیوالی کله شېاب د حوادث او الله کوروش نو چې دې ته صفته ذاتی نو وای اوږي ذاتی وای نو بیا د حدوث خو نه مستدیل کیږي حدوث ته جانا را کنه د واجب لا یو زه می نه مې کله تلنن ته پازل کته ویلی او خدای دې شنو چې ونه چې دی نه مراد قادر على الخلق وغيره دی ولیکه دې شي لو غدول دي مجاز توګه بغیر د تعارض د حقیقت نه ډیره غجاب ورکوم جنا حقیقت څنګه کې متاثر به کړو بدون له ما تاثیر الحقیقت او دول مجاز توګه څو لږا چې دا تکویر صفته ازلی نه لري دای ازاپیشته دا حقیقي صفته نه دا سره ای ذات چې دا ای شو او الله تعالی ځان ته فاضل تقویل کوم خلق میں کرلے، تقویل میں کرلے، نو جدار کلمن صفت اداسی کنو خود بچن دا معنی اخلی که قابر آنال خانقا، یا بچن خود دا معنی اخلی که فما یا کې استقبلو کی دیسر خالق زکت دا معنا جوڑی نه نکانا، نو چند جوڑی گی؟ خام خوابت تاظر کرا حقیقت را دیا نو ردود بچا تا کئی؟ نامت صلخت مشکل، نگرنگی غسرین دے کې کا کجوینه حادثه وی یا به تقریر هر سریوی کاه تشکیقاتن جوړیږي دا دا باندې جوړیږي کله چې پاتې راشي ویدا خو یابري اتی باری دی نه کډور بارا تکرم ثورم ورنوال دی ول حاصل په اذرح د دې سره غرض د شان یاد لري کې دی وی چې الله تعالی د قدرت او د اراده د دین یو بل صفات نيشته یو بل صفاته یعنی دیو تجویل دے یو قدرت دے یو اراده را کرنی وینا قدرت او اراده جرا لنو تجویل تسل رتباتی حاصل پا عزل کے مبدل تخلیل تا حاصل پا کې کے مامخ کنا خاص دے و خبر کریوان شعر تجویل سفت نتتعبیر که پا خلق و پا ترزیق و پا احیاء اماتت سره نوالتا مادا یو خبر کریوان چې دې تفسير کې له تفسير په دې تر چې ਵਿستلې شي ممكن نه ده امکان نو وجود او ادم نو وجود د منشئ کي خبره مونږ ته very much په اړه مې خبره هم کړې منشئ کي بیا اځاتې شنه بیا په حادثه کې نو د دې وجره دېبدا حاصل فازل کې مبدره تخليص او مبدره چارو تر دې او مبدره یې ماته د وليهیا وغيرها دالک لیکن دا ما تکوین نه لږه 아이 ک مپه کوه تکوین نه یی کتہ تکوین نه فواد تو د ارادینا علوی او د صفته نشته حاصل بدل کې مبذره تکنیف دا او درج شدا د اماتو د احیا وغيرها ځانې کرا ولا دلیل دلیل شپ کېدلود دې چې دار صفته او فرش محتوا د قدرت او د اراده را بس فواد تو د ارادینا علاوه دا بل یو شېد بلکه د زیرا جامع دي تکي واه پاين د قدرت او څر است نسبت واه اين وجود المكون وعدمها له سوال حكم ايندما ملي را تي يتخصص واه الجانبين هردا اللهم صد فرساله عتل سوال داري چې توه تقوين سبب شي نه دي بلکه د دي سيوا د قدرت نه بل شي نه استره ماطري زوي چې د قدرت پچيده د نسبت د قدرت ټول او مقدورات د سوازيله نسبت قدرت کول مقتورات د تشيره توازيو برابر دي نو چې بیا د پیدا کړل او پنځن زده په ترجه بلا مرجع ده ترجه بلا یا یو پیدا کړل د سور ابن شينا بل خړه بل دیړه بل دا وله په دې کې دا फरक یا یو په کیورن کې او په پیدا دی یا یو ان مو جاهل او یا علی د په جاهل ل ايو سخيره او بنه د مادر د ترز نو ميثال بطور مادر پی جانه که نه دا جاستا که کسیو سنگه کسو دادوی د که نه که حوض اور دعن تبایی پل صابی بود لگه نه دغلا او د بیا با غا سارونه لگه و با پاتشوی پا حوض و دبا جا براه و اخلا بیا با هشتا که نه که بل چهتا که نه گوش و با پاتشوی واشه که نه داداشو کسیو کسیو ا تاسو ویللی یو باکل سیو هغه بیا خپل کاراله فقط پسیخو عادی پسیخو یو ځلې اوسهغه څو به یو لس روپۍ چا ته پسیو دی هغه څنګه نو دیو لگے د 3 نی شوی له چې په یو لس روپۍ دا دا خپل دی څه شي عجبه راوخه دی لکه چې زه به راوخه نه راغلی پروا تاګه پنه کله مفانه شوې زه ما مختصر کیږي کنه زه نه هنه دا پر مختصر کیری بیان طرف کیته نه مطلب دا رته چې دومره زیات د که نه جبې کار نه کو بالکل فساحت د برغت نه خو دې پخ دې خالی کړم دا خبرونه لکه ان دا چې خالی دی څه چره نو زیات چې کیدایو دې سره جبا را وځه ما ته تفصیل د بارا دې کړم خبره کو نه چایو کا پیورنګی پیدا کړي په بل کتبل لګي پیدا کړي دا نو دیو یو د قدرت نسب قوتولو ته سواکړي او دته یو بل شکشته کړي دا غږه راځه او راځه کې به قانون دی چې هغه بیا ترجی ورکړي یو د طرفینو ته علل اخرې په طرف باندې ترجی ورکړي یو د طرفینو ته علل اخرې په بل طرف باندې دا ترجی هغه دیو جنامه ختمون دی خبره کړې وای یا مرجحه دی یا مؤثره دی یا مصححه دی نو قدرت اراده مرجحه او تکوین مؤثره دی نو یوی قدرت مؤثره یا مؤثره صفت مؤثره حت او یا مرجحه زه کا قدرت اگر کدزې نسبته وجود د متوعنه عدم د متوعن د برابر دی لکه سره د الزام د اراده نه خو بیا یو د جانبین او د څور کولې شي یو د جانبین او ته الله چې راځو چې ورشي او الله قال چې اراده یې دا ادم نه د وجود کې بس الله وجود او ربخي ولما استدلنا قرزه نامه مسودري عبارت ته کمیته ماټه کوي ماته او دا خبره ذکرکې چې دا ما سیاسي متن جواب درې سوال حاصل د سوالی دارک چې اې ما سوری دیاو دا خاص چې کومه خبره کوي دا خو زار په بانک کې نه وي شته اغه داسې چې تاسو وایئ په دې کې کنه ساتو بانک نه وټه په او دوی کیسره کوي چې علاۃ خیر من النون کنه یو کسو نه بل څه ویو چې دا ملل سار بانک کې نه وټه لقازان کې خدای لیشته نورو موزون د پارا چې کوم ځان ولیکي یا چې فرش ته جنابل څه په تیز خار کې نه وای نو خار کې وای نو مقصد دا نه چې یو طرف ته وای چې تکوین صدق ازلی او د بل طرف ته تکوین به موکاون عیسی نو د دې خدای مقصد دې اموکاون کو عالم دې رودا <متحدث> خداس شوله کایو سره دی وې چې ظرف راغل نه بغیر چې مضروب <متحدث> مړه ظرف دارمو مضروب واړی دا په معنا باندې کولی مضروب ته دغه له په ثکیلن د جیدان نو ثکیل وجود ملري نه څنګه دلیل شو را مقاومت څنګه حادثو د دې راجدی دی ولمت صدرلار کله چې اصلاح کا قائدو ويبان لنا ذلك متصور كي, كي غير لو مكوننا غير لوجوده مكوننا لقد تصور تصور غير وجوده مجرود لكي كان قد محض فجتدا في قديم شيء ذهبوا فلازم شيء ده مكوناته وهو محال لو قدام ده مكوناته في محله اشار المصنف الى الجواب مصنف اشار الى الجواب تفقدوا فرجو وهو التكوين تكوين ده الله تعالى بنظره او هر یو gusts عاجل دا عالم درحمله صورت ابنمایي ولاکل عزل فعزل کدا کار نرے کوي بلکی وقت وجودي هي بلکه په وقت د وقت وجودي هي یعنی په وقت دا وجود د ممکن کې په حسب د علم دا الله او د اراده د الله د تکوین باقی د ازلن ابد هم کوون حادثه نو حاصل د دا جوابدار اينکه تواي تکوین دا موکاون سره د حیثیت لري لکه زرد کې ریاستر لري د مضروب سره دی وینا دا څه حیثیت نه لري زکه زرد خو یو صفته ذاتی لري دا کو تعقل نشي بغیر د مضروب نه دا خو یو صفته ذاتی لري ګوارب دا غیر تعقل نشي کېدل بغیر د وجود د مضروب نه اپ خلاف د تکوین نه دا خو یو صفته حقيقي دا خو الله تکوین کول د عالم او ظاهر جست او د دې کول لري خو په ازل کې نه په وخت وجود د عالم کې وخت وجود د دې عالم لا ازل نه کلا یا تا نه ازل نه ازل نه دی ازل نه دوه هواده تکویر د الله تعالی عالم نه ارجوځاځو د عالم نه د وقت وخت وجود یعنی په وقت وجود د عالم کې په څه دایره د الله او د اراده د الله نو تکویر باقې ازل نه او د هر په حدوث سره تعلق سره ذېدا چې علم د کائنات او قدرت علما قدرت سما تعلق د الله تعالی صفته قدرت هم د الله تعالی صفته وداینه او د اعدادوال قديم نه علم د الله تعالی صفته او د تنګي قدرت د الله تعالی صفته ذو علم او قدرت تعود د الله اي او د په معلومات او په مقدورات په دې ډول کې کېدای شي معلومات یم حدیث د معلومات او د مقدورات ځکه د معلومات او د مقدورات د دې تعلق د علم او د قدرت سره نو دا, دا مقدورات او معلومات دا مستند لري علم ته او دا مستند لري قدرت ته دا تعلق علم او تعلق القدرته مستند دي بلکه د متنطی تعلق العلما او تعلق القدره او تعلقات چون امور اعتباری دا غید شذوص توجه نه آو, او اغا الهنما او یا قدرت اغا حادثی کینه البته دا متعلقات چی نو د بیچو کې نسبت د امر ذاتی تر تعلق سره دغه شی کې نو متعلقات محدثات او متعلقات قديم نعلم القدره ابتداء کے مالک و بساط کی نشوچ بچا کی نماں ہو گا کما فعل میں لگا بينما کو قدرت وغیرہ یہ ما کی من صفات القدیمہ بالصفات القدیمون علی ذات صفات قدیمہ کناشی بھیگی من خلال هذا الكلام قدم مطلقاتها قدم مطلقات القديم